Минула ще година. Діана сиділа за неприбраним столом і дивилася в одну точку. Їй вже не хотілося з'ясовувати стосунки. Вона хотіла подивитися йому у вічі, і все. О десятій вона вийшла на кухню мити посуд. Сусідка Клава в самій комбінації з дивною зачіскою курила, сидячи на підвіконні. «Давай допоможу», – запропонувала вона. Діана мовчки погодилася. Свято було геть зіпсоване. Вона вже підозрювала, що Павло не повернеться сьогодні. І це відбирало в неї останні сили. Лежачи у великому ліжку, вона зауважила, що їй бракує сопіння маленького носика, а відсутності Павла вже й не помічає. Постійний клопіт та переживання за дитину відсунули чоловіка на другий план – вони почали існувати кожен окремо, хоча зовні були разом. У буденні зайнятості і не помітили, коли почалося відчуження. Треба негайно щось змінювати. Можливо, їй треба бути уважнішою і лагіднішою до чоловіка. У таких роздумах Діана міцно заснула. Розбудив її страшенний гуркіт у двері. Діана злякалася, бо не зрозуміла, де знаходиться. Двері були тоненькі, замок відмикався дуже легко. Будь-який хлопчик міг одімкнути його спицею. "Громадянко Ланевська, відчиняйте!» – наказав незнайомий суворий голос. Вона зіскочила з ліжка, у тоненькій нічній сорочці, яку надягала у рідкісних випадках. Крізь прозору тканину ясно прокреслювалися лінії її тіла. Після теплої ковдри свіже нічне повітря змусило її здригнутися. Нічого не розуміючи, Діана відчинила двері. З коридору в кімнату увірвалися люди у формі разом з двома її сусідами. Клавою у тій такій комбінації та її другом Сергієм. Керувавцем натовпом високий юнак, що був судячи з нашивок, молодшим лейтенантом. Він одразу ж сів на стілець і об'явся навколо критичним поглядом, вихопив з інтер'єру постать Діани і кілька секунд заворожений милувався її красою. Потім його очі стали непроникні. «Що ж, громадян Коланевська, – сказав він крижаним тоном, – вас звинувачують у підривницькій антирадянській діяльності. Якщо у вас є документи – Листи, відозви, краще віддайте одразу, інакше ми змушені будемо провести обшук. Товариші Гришин та Іващенко будуть понятими. «Що?» – перепитала Діана. «Громадян Коланевська, ви заарештовані!» «Що?» – по дурному посміхаючись, спитала в себе Діана і сіла на ліжко. Спіймавши кілька чоловічих поглядів, прикутих до її фігури, вона накинула халат. Зачекайте, товаришу, як вас там? Не треба фамільярностей. Добре, товаришу молодший лейтенант. Виникла прикра помилка. Все, що ви кажете, не має до мене жодного стосунку. Я студентка університету, мій чоловік офіцер НКВС. Починайте. Наказав офіцер втомленим голосом. Всі ці виправдовування та пояснювання він чув багато разів, і тепер вони навіювали на нього нудоту. «А з вашим чоловіком?» – звернувся він до Діани. «Ми ще розберемося». Діана нітрохи не хвилювалася, бо знала, що ні в чому не винна. Вона ніколи не робила нічого протизаконного. Це була якась жахлива помилка на тлі маніакальної боротьби з шкідництвом. Товариші, якщо ви мені скажете, що шукаєте, я вам допоможу. Це добре, похвалив молодший лейтенант. Критися не треба. Все одно ми все знайдемо. Тільки часу піде більше. То давайте нам все, що має стосунок до вашої підривницької діяльності. І можете збирати речі. «Які речі?» Її тупість доконала офіцера. Він підвівся і голосно сповістив. «Громадянко Ланевська, вас заарештовано!» У великих, незатьмарених тривогою очах Діани з'явився подив. «Я?» – пробурмотіла вона. «Цього не може бути. За що?» Той у відповідь жбурнув ногою стілець. «Там розберуться!»